och läsa meningarna som finns i häftet Binda ihop huvudsatser med bindeorden och, men, för och så. På första sidan så kan du ringa in sätta en ring runt det som är bindeordet. I den första meningen och både före bindeordet och efter bindeordet så finns det både subjekt och verb. Och verbet kommer alltid på plats två. Så före bindeordet och så står det läraren, subjekt, pratar, verb. Och efter bindeordet står det. Eleverna, subjekt, skriver, verb. Och man har samma tid. Antingen nutid på båda. Eller dåtid, preteritum, på båda. Nästa. Jag bor i Sverige nu. Bind ordet och. Jag trivs här. Vad är verbet före? Bindordet. Det är bor. Jag. Subjekt. Bor. Verb. I Sverige. Plats. Nu. Tid. Så kommer bindordet och efter bindordet kommer en hel mening igen. Jag. Subjekt. Röd, trivs. Gröd. Verb, här. Plats. Blå. Sist. Tredje meningen. Läraren förklarar. Läraren subjekt förklarar. Verb. Grön. Men. Eleverna förstår inte. Eleverna. Subjekt. Förstår. Verb. Inte. Lila satsad verbial. Efterverbet. Förstår inte. Men har vi, om det är två olika. Läraren förklarar. Bra. Bra. Men eleverna förstår inte. Det var inte bra. är bra och en som är inte bra. Då kan man säga men. Eva tycker om vintern. Men... Ahmed tycker inte om vintern. Eva tycker om verb. Och sen en sån där liten partikel. Tycker om. Den hör till verbet. Vintern. Men Ahmed. Subjekt. Röd. Tycker. Verb. Inte den lilla satsen där vi har Och sen kommer den lilla partikeln på samma plats som varmt två. Tycker inte om vintern. Jag vill vara ledig imorgon för jag ska gå till tandläkaren. För är bindordet. Jag vill vara ledig imorgon. Varför? Jo, för jag ska gå till tandläkaren. Du kan tänka varför. Simes fru är arg. Varför? För han är aldrig hemma. Min dotter är sjuk. Så? Jag kommer inte till skolan idag. Min dotter är sjuk och därför orsaken är min dotter är sjuk och därför alltså så och därför så jag kommer inte till skolan idag min dotter är sjuk så jag kommer inte till skolan idag efter så kommer vanlig mening alltså jag subjekt Kommer. Verb. Inte. Den lila satseverbialet. Efter verbet. Till skolan. Plats. Idag. Tid. Sista. Min kompis fyller år på lördag. Så jag ska baka en torta. Min kompis fyller år på lördag. Och därför. Alltså. Så orsaken är att han fyller år. Min kompis fyller år på lördag. Och därför. Så jag ska baka en kaka. Så jag ska baka en kaka. Den sidan som heter 51. Alltså nästa sida. Nu får du bara välja mellan och och men. Bara och och men. Jag bor i Uddevalla och jag trivs där. Båda är lika. Två. Jag bor i Uddevalla men jag trivs inte här. Här skulle det vara. En som är bra. Mm, jag bor i Uddevalla. Och en som är dålig. Jag trivs inte här. Då kan man ta med. Anna kan inte tala engelska. Och hon kan inte tala ryska. Så lika, det inte på båda. Karl kan inte tala engelska. Synd, dåligt. Men han kan tala tyska. Det var bra. En dålig och en bra. Barbro bor i en trea. Mm, bra. Och den är stor och ljus. Ja, också bra. Två lika. Lasse bor i två... Äh, just det. En trea. Det betyder alltså en lägenhet som har tre rum och ett kök. Och då räknar man alla rummen. Inte bara sovrummen, utan tre rum. Då är det alltså två sovrum och ett stora rum som är en sal. Ett stora rum. Ett man kan säga vardagsrum kanske. Ett vardagsrum. En trea har två sovrum och ett vardagsrum. Nu kommer nummer sex. Där står Lasseborgen tvåa. Då är det alltså ett sovrum och ett stora rum ett vardagshorn. Kyrket är alltid med. Men man räknar inte det. 6. Lasse bor i en tvåa men han vill flytta till en större lägenhet. Lasse bor i en tvåa. Jaha, ja, det var bra. Men han vill flytta. Okej, okay, det var inte samma. Då kan man ta med. 7. På måndagar tvättar jag och på torsdagar städar jag, och, två lika, åtta, imorgon kommer jag till skolan, men på onsdag kan jag inte komma, två olika, nio, jag har varit i Sverige i ett år, och min man har varit här i sex månader, om man tycker det känns ja. båda är bra, då kan man säga, och, man kan också säga men. Om man tänker så att det är olika. Jag har varit i Sverige i ett år. Men min man har varit här i sex månader. Så det kan vara båda två. Tio. Han bor i Sverige nu. Hon bor i Sverige nu. Men hennes man har inte kommit hit än. Där var det olika. Elva. Eva och Per är gifta, men de har inga barn. Det kan också vara Eva och Per är gifta och de har inga barn. Om man tycker att de ska ha barn när de är gifta. Om Man tycker Eva och Per är gifta, mm, bra, men de har inga barn. Åh, oh, det var synd. Då? Då är det män. Men om man tänker, Eva och Per är gifta. Mm, bra. Och de har inga barn. Ja, bra. De vill inte ha några barn. De vill resa mycket. Då kan man säga och. Så det visar vad du tycker. Om du säger men, så tycker du att det är synd att de inte har några barn. Ja. Om du säger och, så visar det att du tänker Ja. Det kan också vara bra med inga barn. 12. Susanne är inte gift. Och hon har inga barn. Det kan också vara Susanne är inte gift. Nej, det blir lite konstigare. Nej, det får vara och där. Och hon har inga barn. 13. Arne vill gå på bio, men Pernilla vill stanna hemma. De vill olika. 14. Klockan sju vaknade Bengt och sedan drack han kaffe och läste tidningen. Ja, alla tre berättar vad han gjorde. Inget konstigt. Och... Där det Då vänder vi blå. Alla dessa meningarna som kommer nu kan vara på två olika sätt. Alla ska ha bindeordet och alla fyra ska ha bindeordet och men du kan börja med subjektet i alla meningar eller du kan börja med tid eller plats om det finns. Båda är rätt. Bara du hela tiden tänker på att verbet ska komma på plats två. Vi börjar med mening ett. Första molnet kan vi säga. första molnet. Subjekt. Och sen hjälpverb. Och sen verbet med i infinitiv. Och så kan vi ha tiden sist. Då blir det. Jag brukar dricka kaffe på morgonen. Sen sätter vi och. Jag brukar dricka kaffe på morgonen. Och till nu det nästa lilla moln. Subjekt och sen verbet, där var inget hjälpverb så det blir verbet och där finns ett satsad verbial efter verbet och där finns en plats och där finns en tid. Och jag åker Alltid till jobbet klockan åtta. Om jag vill kan jag nu börja med tiden istället. Ta första molnet igen i mening ett. Tiden, och sen hjälpverbet och sen subjekt. Sen kommer verb två och så kaffet. På morgonen brukar jag dricka kaffe. Och tar vi tiden igen. Klockan åtta. Och så måste vi vända på de där två. Så verbet ska komma nu. Klockan åtta åker jag alltid till jobbet. Mening två. Subjektet och verbet och sen den gula. Jag älskar musik och så kommer nästa moln. Subjekt, verb, satsadverbial och sen en extra gul. Och jag lyssnar ofta på Roxette. Du ser att Roxette står med stort R. Det betyder att det är namn på något. Det är namn på en musikgrupp som spelar. Nu finns den inte längre. Det var en, var en svensk musikgrupp som var mycket, mycket, mycket känd i hela världen för 15 år sedan. Mm. Mm. Mm. Mening tre. Vi börjar med subjekt. Värv. Och sen är det en tid och den ska vara sist. Och så. Köpte en kofta igår. Och så tar vi det andra molnet. Vi börjar med subjekt. Och där finns ett hjälpverb. Okej, ett hjälpverb. Och där finns ett satsberbial. Och sen det verb två. Och sen något extra, och så är det en tid, den ska vara sist. Och hon ska, satsad verbialet, kanske, verb två, köpa en ny jacka idag. Det är den sist. Men nu sätter vi tiden först i både första molnet och andra målet. Ser du? Vilken är tiden i första molnet? Igår. Och vilken är tiden i andra molnet? Idag. Visst? Och om vi börjar med första molnet. Igår. Då måste vi vända på rosa köpte. Så verbet måste komma på andra plats. Så igår. Köpte Åsa en kofta. Och idag. Och så måste du vända på hon ska. Så det blir idag ska hon. Och sen står de samma. Kanske köpa en nya. Fyra. Subjekt. Jag. Verbet gick. Plats och tid. Jag gick till skolan igår. Och. Mål två. Så har vi jag. Subjekt. Ja, oh, det var ett hjälpverb. Ska. Värm två och plats och tid. Och jag ska gå dit imorgon. Men nu sätter vi tid. tiden först. Var det någon tid i första molnet? mhm mm igår. Och någon tid i andra molnet? Imorgon. Visst, okej, okay, igår, och då måste vi vända på jag gick, så det blir gick jag, för verbet måste vara tvåa. Igår gick jag till skolan, och imorgon, och så vänder vi på jag ska, så det blir ska jag, och imorgon ska jag gå dit. tar vi nästa sida. Här är samma men vi har bindeordet men istället. ordet men. Okej. Okay. Mening ett. Subjekt verb satsad och Sen det något, ja, och sen är det en tid. Och då ska den komma sist. På morgonen. Jag dricker ofta kaffe på morgonen. Men. Men. Och så tar vi bubblan nummer två. Subjekt. Jag. Verb. Adverbial. Och så står det tid. Det ska vara sist. Men jag dricker alltid te på kvällen. Och om du vill så tar du tiden först. Tiden är första bubblan. På morgonen. Och så vänder du på jag dricker. På morgonen dricker jag ofta kaffe. Men på kvällen dricker jag alltid te. Två. Då ska vi se, här har vi två ord. Det är folkmusik och det är opera. Folkmusik är den gamla svenska musiken som ofta är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 det finns operor som är mycket gamla. Mozart skrev opera. Många har skrivit opera. Mycket opera från, från Italien. Det finns en känd opera som en kvinna sjunger. Na na na du Okej, det var opera, bara så ni vet. Popmusik står där i den andra molnet. och popmusik, det är den musiken som spelas på radion nästan alltid. Populär musik. Popmusik. Nästan all musik som, som ungdomar lyssnar på är popmusik. Och inte, inte bara ungdomar. Alla människor lyssnar på mycket popmusik. Meningarna i mening två. Först ett subjekt. Mm, jag. Och så har vi ett verb. Älskar. Och sen har vi folkmusik och opera, eller opera och folkmusik. Och sen ska vi ha men. Jag älskar folkmusik och opera, men jag verb, lyssnar satsad verbal, aldrig på popmusik. Men jag lyssnar aldrig på popmusik. Först ett subjekt. Åsa. Ser ni ett stor bokstav? Då vet ni ett namn. Åsa. Ett verb. Köpte. Sista där igår. Då vet du att den ska vara sist. Åsa köpte en kofta igår. Men. Då ska vi se ett subjekt. Den. Alltså ett verb Var. Verbal. Tyvärr trasig på armbågen. På armbågen är ju en plats. Var var den trasig? Den var trasig på armbågen. Men den var tyvärr trasig på armbågen. Trasig sönder. Du kan göra så att du sätter igår först. Platsen först. Eller tiden. Igår. Och då får du vända Åsa och köpte. Igår köpte Åsa en kofta. Men. Du kan sätta ett annat ord först också. Du kan sätta tyvärr först. Sen måste verbet komma. Men tyvärr var den trasig på armbågen. Fyra. Jag, subjekt, verb, gick. Plats och tid. Vart gick du? Och när gick du? Jag gick till skolan igår. Men, subjekt, jag, hjälpverb, måste, det något? Nej. Så då blir det väl 2. två. Måste stanna. Var måste du stanna? Hemma. Nej. Imorgon. Men jag måste stanna hemma imorgon. Du kan också börja med tiderna. Igår gick jag till skolan. Men imorgon måste jag stanna hemma. Nu ska du välja mellan OCH, MEN, FÖR och SÅ. Jag står exempel först. Han är liten och smal och han är 32 år. Ja, två lika. Han är liten och smal men han är stark ändå. Han är liten och smal. Varför? För han äter inte så mycket. Han är liten och smal. Och därför? Och därför? Ja, så hans fru kan lyfta honom. Ett. Somvut kom till Sverige för tre år sedan. Och han trivs bra här. 2. Somvut kom till Sverige för tre år sedan. Men han trivs inte. Det var inte. Det var två olika. Men han trivs inte. Och därför. Ja. Så han ska flytta tillbaka till Thailand. Varför kan vi inte säga och därför? Om det betyder samma sak. Jo, för därför är ett bindeord som gör att du måste ändra eh, ordningen på orden. Så då blir det och därför ska han flytta tillbaka till Thailand. Du måste vända på dem. Så, men så är ett lättare bindord som betyder samma som och därför. Så, då behöver vi inte ändra någonting. Så han ska flytta tillbaka till Thailand. Tre. Sombut kom till Sverige. Varför? För han fick inte jobb i sitt hemland. 4. Tom går sällan på diskotek. Men han kan inte dansa. Eller. Tom går sällan på diskotek. Och han kan inte dansa. Eller. Tom går sällan på diskotek. Varför? För han kan inte dansa. Eller. Tom går sällan på diskotek. Och därför. Så han kan inte dansa. Han har aldrig tränat det på diskoteket. Så det kunde vara alla fyra där. Nummer fem. Tom går sällan på diskotek Men han går ofta på teater. Sällan är motsats till ofta. Sällan är kanske en gång i var. En gång i om året. En gång om året. Och ofta är kanske en gång i veckan. 6. Erik vill lära sig engelska så han kan prata med sin engelska fru. Aha, det var den som var... är lite lurig den för att det ska egentligen vara så att han kan prata med sin engelska fru. Det är faktiskt lite felskriven där. Vi tar sjuan istället. Erik vill lära sig engelska. Eh, varför? Jo, för han ska åka till USA snart. Erik vill lära sig engelska och därför, alltså så, han ska börja på en kurs nästa vecka. 9. Erik vill lära sig engelska, men tyvärr har han inte tid att gå på kurs. 10. De ville gå på festen, men de hade ingen barnvakt. Barnvakt är någon som finns hemma hos barnen om du måste gå bort. En barnvakt. En person som du känner som kommer hem och är tillsammans med barnen. Eller kanske som sitter i din lägenhet när barnen sover så att det inte ska hända något. Elva. De hade ingen barnvakt och därför så de kunde inte gå på fästa. Sista sidan får du själv bestämma vad du vill skriva. Det måste stämma med, med bindeordet. Här finns hela tiden så och det är alltså och därför. Vi köpte en bil förra veckan. Och därför. Så nu har vi inga pengar. Nu läser jag bara förslag. Du har skrivit andra saker. 1. Joan trivs inte i Sverige. Och därför Så han ska flytta tillbaka till Chile. Johan är ett, ett, ett namn som många i Chile heter. Men kanske det inte är Chile. 2. Dorota tycker om att läsa. Och därför. Så hon lånar många böcker på biblioteket. 3. Eva städar nästan aldrig. och därför Så det är ganska stökigt hos henne. Stökigt. Alla sakerna är, är huller om buller. Huller om buller. Ingen ordning. Det är rörigt. Stökigt och rörigt. Inga saker står på rätt plats. 4. Amir vill ta körkort och därför så han övningskör ofta. 5. Nathalie ska ha gäster ikväll och därför så hon lagar mat nu. Sven har inget arbete och därför ja så han är ledig på dagarna. Fifi är sjuk idag och därför, så hon kan inte komma. Åtta. Det är krig i Galinas land. Och därför, så hon har flytt till Sverige. Afros gjorde inte läxan igår. Och därför, så han får jobba extra idag. Silvia är bara 18 år och därför så hon är för ung att vara mormor.